І новий похід, цього разу до міста Аслам-Кермена, над рікою Кінською. Знову бої з а Загалом же військо прикривало відбудову фортець Кермен і Тавань. У цей час хан спробував порозумітися з Мазепою. Але Гечман на сепаратні переговори не пішов, не та була ситуація. Іван Мазепа був на верху слави, відзначився, як бойовий вождь, Гетьманський стілець під ним, здається, не хитався, отже й простягнуту до нього руку хана не прийняв. Навряд чи він тоді думав, що його благополуччя протриває недовго. У 1700 році до нього прибув Данило Братковський поет та політичний діяч, який виношував ідею повстання на правобережжі проти Польщі і хотів заручитися допомогою лівобережжя. Мазепа на зговір із Братковським напішов і знову-таки з простої причини. Самостійно діяти він не міг, бо мав щодо того категоричну заборону. Отже, повстання на правобережжі 1701-1702 роках почало вестися безмілітарної підтримки з боку Мазепи. На поділлі ним керував гетьман самусь, а на Волині і Полісі палі. палій. Було взято Білу церкву, бердичів, немирів, селянам оголошено волю від панів і закликано до зброї. Польща була зайнята війною із Швецією, тож просила Петра І втихомирити повстання. Але грамоти царя залишилися без відгуку, тоді проти повстанців рушило польське військо. Самусь був розбитий, братковський по тиранському скарний, палій тримався, укріпившись у Білій церкві. Петро І, не бажаючи сваритися із своїм ставлетником Августом II, наказав Мазепі перейти на правобережжя. Самусь поклав перед ним булаву, а Палій був за царським наказом арештований. 1704 рік. Знову відбулася та ж таки драма. Українці звоювали самі себе. Тоді українське повстання проти Польщі душить самі українці, а північний сатрап може задоволено і іронічно всміхатися під котячим вусом. Мазепа в цій трагічній ситуації знов-таки лише виконавець чужої волі і сліпе знаряддя в чужих руках. Як вірний підданий царя інакше чинити не міг, як гетьман, може й сам хотів позбутися, як про це вістить народна традиція, сильного конкурента в особі поляя, а об'єктивно ще раз посприяв українському розбрату та самопожертю. Так він почав відтоді володіти правобережжем, але володінню тому була гріш ціна. Досить прочитати опис Величка у передмові до тому першого. Його літопису, щоб побачити, прийшов Мазепа вже в пустелю. Чи міг він тут щось заподіяти, важко сказати. Ясно принаймні одне. Гетьман нічого не пробував заподіяти. Є, однак, підстави думати. Що примус так діяти, оцей арешт палія? Оце чергове приборкання національно визвольного повстання, цього разу на користь Польщі, як і необхідність бути підніжком і виконавцем волі антиукраїнської. Тяжко вплинуло на Мазепу. Принаймні найближче до нього людина Пилип Орлик фіксує злам у полядах і тактиці гетьмана із 1705 року. Але перш ніж перейти до цього, треба зупинитися на двох моментах. Чи справді Мазепа виконував наказ не вступати в стосунки з іншими державами? І чи так уже міцно сидів на гетьманському стільці? Щодо першого, як і щодо другого, доводиться сумніватися. Бо і Величко, його писар Орлик, писар генеральний, свідчать про існування циферного тайнопису у Мазепи. Вони обоє тим тайнописом володіли. Орлик також свідчить про таємниці Мазепи, яких він нікому не відкрив. Сам же Гетьман володів багатьма мовами – польською, латинською, італійською, німецькою, Трохи французькою і досить міцно татарською, і часто входив у ті чи інші стосунки особисто, без участі третьої особи. Найулюбленіша його лектора була князь Нікола Маккіавеллі. Про це свідчить і величко, звучи його Макіавелем. Тож гетьман впроваджував. Покладені там принципи, зокрема, вміти зміняти шкуру лиса, що робить засідку, на шкуру лева, що примушує тремтіти вовків, або таємниця – це душа справи. Мазепа мав довірених людей, але і їм не завжди відкривався, отож часто виходило, що він перехитрював сам себе. Відтак спричинався до національних драм, як то було і з правобережним повстанням. Окрім того, він десятиліттями впроваджував у свій народ рабський дух відносно найголовнішого свого поневолювача. Відтак ідеологічно народ обеззброював замість того, щоб його просвічувати і надихати до актів свободи. А ті акти, що виникали стихійно, незалежно від нього, як повстання Петрика, сам таки нещадно човив. Отож, чому дивуватися, що у вирішальну хвилину народ його не зрозумів і не підтримав? Таємниця і справді може бути душею справи, але локальної, а не такої, як національне самовизволення, котре, конечно, потребує участі народу. Чи тримався Мазепа міцно на своєму столі? Це теж річ сумнівна, бо донос, як ми вже казали, був тоді записаний у закон. Гетьман був оточений російськими вивідувачами, не бракувало й донощиків пашквіль на нього або і звіт. Було складено вже в 1691 році. Текст, дивись, в істочниках малоросійської історії Москва, 1859, часть 2, страниці 3-4. «Підкинути якимись черницями, де Мазепу названо злим і звабним губителем християнським». Зазначено, що він туркам продав срібло із церков. Брав участь у змові царівни Софії та Голіцина, що він обібрав казну, що він звабник і зрадник нелюдський, але божий вбивця, що він підкуповує московських бояр тощо. У 1699 році Бончуковий товариш Данило Забіла, спираючись на підтримку боярина Шереметьєва, звинуватив Мазепу в таємних зносинах із ханом. Забілу відіслали до Баторина, суд присудив його до страти, але Мазепа замінив цю кару довічним ув'язненням. Про донос кочубе та іскри годій писати, кожному ця історія відома. Дивись документи про це в істочниках, про Забілу, сторінки 24-28, про Кочубея, сторінки 61-155. Ясна річ, що не тільки сама історія з Полієм примусила Мазепу задуматися над становищем своїм та України. Кочубей у своєму доносі переказував такі слова гетьмана. Бачу, цар принизив Польщу, але й Україну він дуже обтяжив. Сам не знаю, що робити із собою. Істочники мало російської історії страниця сто сім. Про які ж обтяження йдеться? Частково. Вони перечислюються в листі Мазепи до Скоропадського від 30 жовтня 1708 року. Ворожа нам здавна сила московська, як визначив гетьман, почала забирати українські міста в своє посідання наших людей, ограбувавши і повиганявши, і не чинять не лише Стародубському, Чернігівському, і Ніжинському полках, але й до Полтави ординовано два полки. Гетьман дістав таємні перестроги, а таємна його служба була поставлена добре, що його і старшину росіяни хочуть за притаманними їм звабами до рук прибрати і звапровадити у Таранську свою неволю. Ім'я Запорозького війська – згладити, а козаків у драгуню і солдат повернути. Народ же малоросійський навіка віддати в рабство. Мазепа, Київ, 1992 рік, сторінка 128. Невідомий автор історії русів вкладає у вуста Мазепи такі слова «Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями, Готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Коли у війні з шведами переможе російський цар, то в Україні прийде лиха година. Вам повідомо, що за відмову мою у задумах його, убивчих для нашої отчизни, вибито мене по щоках, як безчесну блудницю. І хто ж тут не признає, що тиран, який образив так ганебно особу, що репрезентує націю, вважає, звичайно, членів її за худобу нетямощу і свій послід. Вивід від прав України, сторінки 80-82. Немало матеріалу для вияснення тодішніх обтяжень України. Дає лист Орлика до Яворського. Він підтверджує думку, що цар готувався перетворити козацькі війська у російські драгуни. Про це свідчили Іван Черниш та Дмитро Горленко. Підтверджує Орлик звістку, що в російських колах ішлося про заміну гетьмана. На це місце претендував Меншиков. Отже, це мала бути ліквідація гетьманства. Про це Мазепа сказав так. Знаю я сам вельми добре, що вони про нас думають і про мене. Хочуть мене задовольнити князівством римської держави, тобто князівським титулом. А гетьманство забрати, старшину всю вибрати, Городи під своє управління відібрати І своїми людьми осадити. Отож не треба багато про те говорити. Самі ви чули, чого маєте сподіватися, Коли князь Олександр Данилович У квартирі моїй у Києві У час бутності царської величності До вуха мені говорив. Поранені за тих, ворогів братися. Інші ви чули, як той таки Олександр Данилович публічно просив собі Ченгівське князівство, через яке стелить і готує шлях до гетьманства. Основа – 1862 рік, номер 10 Слова вельми серйозні, адже йдеться про геноцид української нації. Орлик слова Меншикова про ворогів розшифровує простіше. Розмову Меншикова з Мазепою чула козацька «старшина – це не вигадка». Мазепа відповів «не пора». На це Меншиков сказав «не може бути ліпшої пори, як нині, коли тут, в Україні. Сам є царська величність із головною армією своєю». Мазепа відповів, небезпечно буде, не кінчивши однієї війни і шведами, починати унутрішню. Меншиков сказав, що сам Мазепа вірний царю, отож йому треба знамення цієї вірності з'явити. Відтак залишити про себе пам'ять, як про єдиного вірного царизму українського гетьмана. Коли цар і Меншиков. З бенкету пішли, Мазепа сказав старшині. «Завжди мені ту саму пісеньку співають і на Москві, і на всякому місці. Не допусти їм тільки, Боже, те виконати, що думають». Ішлося про задуману російським урядом акцію «Знищення гетьманства».